dhe do të bënë i dalimin dëmjët lojeve të caktimit dhe shtyllove të caktimit ose të kaderit sot mësim jonë bën pjes bën fjal për lojet që ka të caktur Allah subhanu alim ta alet kaderit të cilat ne janë të reguar në kuran në në Salim, dhe në sunetin e profetis dhe kanë folur për to të pare tanë se lefët dhe djetarët mdhej, si të të dhe dhe djetarët dhe dhe shikoni vet dhe Filoj me lojnë e parë, lojnë i parë i caktimit, këderit, është këderi i përgjithshëm, këderi i përgjithshëm i cili ka përshirë është dëgjë, dhe kohë e këti këderit është 50.000 vjetë për parësit kryon që i të toka. Këj këderi ndodhët në liberën e lojnë mëhfudhë, që të bëquat plaka e rojtur, në këtë plaka e në shkruajtur është dëgjë që ka të këtuar Allahusë përënë të ala, që do ndodhi dhe ka shkruar e të 50.000 vjetë për para se të kryonë qejit dhe toka. Për ndaj thot profet, thot profet, sallallahu aleyhi sallam, në haditin që e trasmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiallahu anhu, dhe ka shkruar e tura Allahu subhanu wa ta'ala, caktimin e kryesave për para se të kryonë qejit dhe token 50.000 vjetë për para. Dhe ka shkruar Saktimin e kryesave, 5-10.000 vjetë për parës të kryoj qëjtë dhe tokën edhe arështë i ti ishte mbi ujë. Në më thë në këtë kohë kër lapsi shkruante, këtë kohë kër filloj lapsi të shkruaj, arështë i ti ishte mbi ujë. Thotim në nënkejim, Allah me sheroft, kjo hadith të rëgon që arështë i është kryuar për, për para lapsit. Sëpse djetarët, në të qështë e ka në dy mendime. Mendime parë është që Arsh i është këriur për parë lapsit Kurse mendimi dytë është që lapsi është këriesa e parë Edhe dovinu këto hëndë në disa hadithe Tërgimi i lapsit Që lapsi është e parë këriese Por qëllimi këture haditheve është E parë këriese në lidhe me Universin të cilën ne jetojmë E këriesat Të cilët dëshkrujë Allohës përkën të alatë cëktimin e tyre Ndërsa Arsh i si që patë në të hadithe ë këture kërjesëve. Kështu që fillim, fillim i lapsit ka të bëj me kërimin e qejeve dhe tokës. Të më thonë është i pari në kërasim e qejeve dhe tokën, jo i pari absolut në lidhë me kërjesët. Gjithashtu, trasmeton e bu Daudi, radhiallahu anhu, rahimahullah, nga bu Hafs Shami, se obatët në Samit, radhiallahu anhu, i thot djallit vetë, o djallim, nuk e për të gjetur shijen e besimit Dhe e sa të adish, të adish dhe më thunë të ishë i sigurt, që është dojë gjë që të ka goditur të, nuk mund të ka bondë të të godisë e dikë tjetër. Edhe është dojë gjë që nuk të ka goditur të, nuk mund të të godisë të të të. Këtë kam dëgjuar profetin sënë Allah, në në selim se ka thënë, e para e gjë që ka kryuar Allah është lapësi edhe i thati të shkruaj. Tha qëfar të shkruaj, e Zotë? Tha shkruaj të saktimin e shdo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 Dhe shkrimi i lapsit Ka qënë në momentin kërë e kërjojë Allah subhanu e ta'ala Në më thënë lapsit ka shkuar Në atë moment që e kërjojë Allah subhanu e ta'ala Për nëjë trasmetoni ma më hmede Në mustendin e ti Po nga obatit për në samit Të njëtë një histori me, dis me disa ndryshimet të tjera Thodë për djallin e ti Hyra të këpë bajim Dhe me ndovët se ati për i vind e vdekë Nga smundi e rënd që kishtë Edhe i thas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 edhe i thotë të djallim në setif des, duke mos e besuar të gjë, ke përtyrë në zjarë. Edhe kjo gjë gjë shkrua i ti lapsi, në lohi ma hëfud, kjo është kaderi. Pa ne i thotë, të transmiton ibn Wahab, në zëngjirën të i transmitimit, po nga o badet ibn Usamit, në i transmitim tjetër të dhënjit i hadith, u thotë thot të të të shpis të i, i më athirë në djallin të mëtu, o me në që pofëdiste,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 Unë e më një djali ri Edhe kam fri për vetën time Se mos bije në imorilitet Edhe nuk gjej mundësi si për të mërtuar Dhe më thëni kërkonte Për vëzëllë sëllën që të bënte Ate që ne gjumë gjumë shqipe tredje Që mos këtë e pëshfare Edhe për vëzëllë sëllëm heshti Pas të e përsërit e përsëri E i përsëri heshti Tho, Pas të e përsërit e për herë të tredje E i përsëri heshti Dhe sa në fundë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 Abu Dawud al-Tajalisi se shko një person i tësili qëtë jëzid ibn Abimari me s-Seluli mba ashen i shkop tëkë Hasan al-Basri edhe i thot oj Abu Sa'id më të regohë për fjallën në Allahu Subhanu wa Ta'ala më asabë min mësibetin fil ardhe wëla fi enfusikum illa fi kitabin min qabli anë barëa ha që dhëtë thot është dhë fatë kisi që bëjën tok ose në vëtët tuveja është shkru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 i momentit kur i është marrë njerëzve besa për besimin e Allahut subhanuhu teala. Në ky caktim i dyt, transmetohet nga Ali radiallahu anhu se ka thënë, "Ishim në një xenaze në Baqia, në dinë e gjithë Baqia që është varreza e Madinisë, dhe erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam dhe u ul, u ul në këtë vend dhe u ulëm të gjithashtu. Uli kokën e tij, mori një shkop dhe po i bindte po i bindte tokës me shkop, më pas fa çdo njeri për yush dhe çdo kush tjetër"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 edhe a i që dë jetë prej të humburve në botën tjeter dhe humbin fitore dhe dë jetë shkateru anë qëhnem a i dë shkoj dhe dë bëj punete atyre që njënë që në të humbur më pas të regoj Profetis A.S. fjalë në Allahus H.A. fëmë mën ata mën të tëka mësat dhe kabin husna fëse në njësir, jesiru hulil jusra thot dhe a i që jep dhe të regoj të devoqëm dhe e beson të miren ne do të i lehtësoj të i lehtë Në dërsa, o amër me në bëkhile o stagëna, o këtë dhe me bilhus në ndërsa i cili të rëgojt kopratës dhe i pa nevojshëm për të vërtetën, dhe e mohon të mirën, pjenë lajnë lëllë Allah dhe besimin të, ne do t'i lehtësojnë më t'i të vështirën. Në një trasmetim thuet, punoni, të të këti hadithit të punoni, se është dëkujtë do t'i lehtësojtë. Atyri që dhejnë të lumëtur në hiret, do të lehtësojt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 Kurto po flasim për ne dhe u pyet profeti sallallahu alajhi dhe sut a dihen mbaron ta xhenet e xhenemit. Po po dihen, nuk janë të shkuar të çu përpara. Hadith është muttafaqun alaih dhe në një transmetim thuhet, çdo kush punon ati kriuar. Kush kriuar për atë që është krijuar, kush është krijuar për xhenem, ky është pjesa jime, domethënë nuk, nuk është hadithet. Kush është krijuar për xhenem do punon punën e xhenemit dhe pun gjenem, kush është krijuar për xhenet do punon punën e të xhenetit. Transmetohet gjithashtu nga Ebul Wasud Ebul Aswad ed du'ali. Thotë më tha Omarun al-Husain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 Edhe më thotë të të herë, a nuk është këgjë padrëtësi Më thotë të herë, e bëlesu të dueli U trejë më shumë për se fjale dhe i thash Në së do gjë është kërimi Allahut dhe është Në dërën e ti Në më thënë që ka përqetim që Allahut e pro me kërësit e ti të shfardoj Me gjithë dhe të nuk ka të kërësit e Allahut Nuk ka të veprimet e Allahut tale, pa së përën e talë e padrëtësi Si që do të të rëgoj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 në libr ndodhen edhe emrat atyre të cilët do jenë banorëve të xhenetit për yush. Ndodhen e në libr. Gjithashtu fapara të librit të cilën e kisha në dorën e majit, ky është një libër për zotët e botrave, në të janë emrat e banorëve të xhehenemit, emrat e popullarëve të fisëve të tyre, i ka përfshirë të gjithë as nuk shtohen, as nuk pakësohen. Vendot të gjithë të njerëz Dhe në ditën e sotme, kusallohu mos të mbahet për banorët e xhenemit, edhe në ditën e sotme, edhe mos ket pranësh asnjë për ato që hyn xhenem, edhe ato që ti rrezik i njef, janë shkruar i madhë të tyre, për banorëve të xhenemit, atë libër është mbyllur, është vulosur përfundimisht der ditë ngjykimit. Edhe atëherë pyesin, fanoj dërguri Allahut, atëherë pse punojmë? Përderisa çështja po s'ka mbaruar, që ka vulosur për kohësh për çfarë punojmë? Po profeti sallallahu selam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 Këra ditë jeshu të regon për caktimin që ka vendosur Allah s.a. të kryesave Për para se të kryo jeto Të së nëtonë hakim Nga Ubej ibn Kaab, radhej Allah anhu Në fjallë në Allah s.a. ta Ujitha khada rabbu kemi në bëni adëm në jo dhuhurim jo dhërrijet e hum Tha dhe kur mori zotë jotë prej bivet a demit Prej kurrizit e tyre, pas arzit e tyre Ua është hedohu ma la nëfusihim Dhe u tha të të të të të të shmoni kundërve të vetue, të shmoni që u anë një zote vetëm. Thot, u bej imë nukab, im shtolli Allah, shumën të alët gjithë krieset, atë dit, im shtolli të gjithë krieset, që do jenë dere ditën e gjukimit, u tha të të reformën e tyre, u amunësoj të të flasin, dhe atë ta folën, dhe u mori të të besën, e u tha të shmoni kundërve të vetue, që unë jam zote juaj,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 Edhe doli prekurizit e ti të gjithë kërjesat që do, do kërjojë Allahus M.T. dhe dhërë ditë një gjukimit. Në formën e milingonëve të vogla. Edhe vendosë Allahus M.T. në sute është do njërë për tyre dritë. Edhe i paraqita ta për para Ademit A.S. Edhe i tha Ademit A.S. O Allah, oh, ku shën ta? Tha këta e në pas arësit e tu, Adem pas arësit e tu dhe dhërë ditë një gjukimit. Edhe shikon dërto në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 Odhërgur Allahut pse po punojmë. Po punojmë për diçka që është caktuar. Dhe i thot profetit sallallahu selam, ullahu subhanahu wa taala, kur i nxori pasaran e ademit prej kurrizit të ti, tij, u kërkoi atyre që të dëshmoin për veten e tyre, kundër veten e tyre për dëshminë e vërtetë që Allahu është një, më pas më pas i mori ata me duar të tij, tha këta janë për xhenet dhe këta janë për xhehenem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 ka në dëkorë, në më hënë, gjithjet të ardhë i stame, që kështë e disak, është e buhariju të muslimi, është në ditë shumë i njohër, nuk ka rësive që të kundun shtohat fare, vetën se problemi është që ata nuk, nuk e kanë kuptuar të hadithë së shduat. Dhe, kështu qëndron me të gjithë njerëzit të cilët vendosin për vetën e tyre disa lojë kushtesh ose bazash, jo të marë nga korën e nga suneti, e këto në që të hunë nërgu e vërtet. Për nëjë thotim në më kajim, gjithë dhe kush që vendos një bazë ose një regullë të cini se ka vendosur asë Allah dhe asë dërguar i ti, ka përtaquar kërë regullët të do më zdosh më rrisht në humbje. Kurse besimtarët të vërtet që janë përti Allah dhe dërguar i ti, nuk vendosë asë një kusht dhe asë një shtylë dhe asë një regullë dhe çantë. Për kundër zi regull, atyre, regull atyre kërësore, Njerëz kanë arritur kontradikt në shpjegimin e këtyre këtij hadithi. Do jo, të them ajo ajka çështës sepse vaktet u shumvon. Ajka çështës është siç ka treguar domethën Ibnul Qayyim ka, ka treguar këtu në shpjegim gjithashtu nga profesori te Ibn Uthaymia, thotë Ademi alayhis salam nuk e mori ka derën si argument për gjënavën që bëri. Por e mori ka derën si argument për fatkesinë që u ra. Dhe dihet që njëriut i lejohet ta përdorë kadejse si argument për një faktësi që i bie, ndërsa për gjënave nuk i lejohet. Dhe tregon një lloj shpjegimi Imun Kaim gjithashtu thotë që përdorimi i kadejse si argument vlen në disa momente dhe nuk vlen në disa momente tjera. Bëhet thjesht për gjënafët, kur ti bën një gjënaf, thotë, kur ti bën një gjënaf lejohet ta përdorësh kadejse si argument kur ti je penduar nga ai gjënaf. Kur ti je penduar nga ai gjënaf dhe nuk ka ngelur gjë tjetër vetëm se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 Gjithë është të rësmetot nga hëvë dhejfëm në usejtë se profeza në salim ka thënë, hynë me leku tek një riu kërë është nutfe, kërë është pike vogëllë akoma, në bazë i stabilizohet në mitër në nënës, kërë është 20 ditës ose 25-25 ditës edhe i thotë të zotë, në më të ka ditë i parë të rëgohet 120 ditë, kërëse të këtë ditë të rëgohet 20 ose 25, do dhe do të rëgohet,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 Në fjallënë Allah S.W.T. O kulle insani në në nëzënna o ta i rahu fi unë qihë. Dhe qdo njëri u thot i kemi vendosë suratine njën libur në qafënë ati. Thot Mujahid, këll libur i vendosët të mjesë që kur shërë në mëjënë në kullinët thot i vendosët dhe shkujtë u nëmëta a dhe i të përbërnohër gjenetës dhe gjenetës dhe gjenemët. Trasme të të të të të të të të të të të cilin e vrao Xhidri alayhis salam thot profeti sallallahu alaihi dhe shkruajtur se ishte vulozut e qallahu që ishte kafir momentin kur vuloz ishte vuloz dhe ishte kafir dhe do hum dhe dhe t'i humbe prindërit e tij nëse drejtonte kështu t'i tregon domthonjë që ky traktim është përpara se ai të titonte mundi pas se ai i traktimi përpara se titojë njëri dhe para se fillojë jetën e jetë tij gjithashtu transmeton muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se thot vdiçi fëmijë për ensarve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 Për këtë gjithë, thotë Allahu Suhajnë ta'ala në surën dhukhan, në filim, thotë hamim u al-kitab il-mubim. Thotë hamim, pasha libir në qartë, inna në zëllna u filajlet i mubarak, ete inna kunna mundhirim. Thotë ne kemi zëvritur atë në një natë të begatshme, ne jemi paralimëruz, ne paralimëruz, ne paralimëruz në njeriun, e paralimëruz në lojë njeriun, ne paralimëruz në lojën në të kuranit, për profondimin e keqë që kanë atë që nuk i binden, libir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 se njeriu i shtohet jeta duke vizituar të afërmit dhe shtohet gjithashtu dhe risku. Gjithashtu në dietare po të shikosh se këy janë një të korrën që përmendëm, kontrguarim i më nuk e thiri, mendimi dietarëve ka përmendur një, një periturë mendime në shpjegimin e tij të thotë që këtu qëllimi kur thotë Allahu subhanuhu dhe te fshin Allahu çfarë dëshorit të vendos, do të thonë që disa caktime fshin një caktim dhe vendosin një caktim tjetër. Jo sepse Allahu nuk e dinë të ndodhë gjëja, por më urtsinë ti e ka bërë që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 dhe një hadit tjetër të sakë po ashtu gjithashtu thot që lutja edhe caktimi takohën qiel takohën dhe me qiel dhe tokës edhe luftojnë kundu njërë tjetërës dhe dhe një gjukimit fjal, më bat fjallë dhe më thonë që kushit me fort nëse caktimi është me fortë se duaja, bije në tokë, dhe nëse lutja është me fuqishme e ndëllonë caktimin të gjithë e këto flasin për caktimin e ndryshuashem dhe caktimin e, caktimi e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 Ka deri një përfundim tarë, përfundim tarë, një di vetëm Allahus. Dhe me lajket, din që këj person, e ka ka që jetën, por që se bëng të luve primi, thotë Allahushtojnë i dhe ka që. Dhe me thënë, thot, thotim në haqër, i thua për shëmën me lajkut, jetë e këti njeriut, është në qimë vjetë nëse këj vizitohen të ahurmet, edhe nëse nuk i vizitohen të ta, është gjështë të ditë vjetë. Dhe me lajket nuk e din n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 Në këtë të gje ka të rgojë dhe më në abasi, thot, shimë qëfar dojë edhe vendosë në ato që ndodhën të këme lajket dhe të ka i përfundimi në hënjë, gjithdo të saktimi dhe vula në gjithdo të saktimi ndodhët në lojë më hafudhë që që qënë dryshë umë mëll kitab. Kështë dhe koptime jetit, me kaj që mbyullim si më nësotëm, në falin për zjatjen, Allah u shpërlim i rëdhje dhe për të gjimin.